السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدِهِ اللهُ فما بُلِغَ لهُ ومن يُضْلِلْ فلن تجدَ له وليًا مرشدًا وأشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريكَ له لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ يحيي و يميتُ وهو على كل شيءٍ قديرٌ صلوا على عليه ولا اله الا هو واصحابه ومن تبعهم باحسانا الى يوم الدين اما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في حكم تنزيله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا تخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكينن لهم دينهم الذي ارتضوا لهم ولا يبدلنهم من باذهم خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وقال صلى الله عليه وسلم كان بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء ولما هلك النبي خلفه النبي وانما لا نبي بعد فستتكونوا خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال فوببيع الاول فالاول ذي غو الاسلام بعده قم tamidi mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam imepokelewa mmoja katika maswahaba kama sikosei sayyidina Umar radhiyallahu anhu akisema maneno kwamba hakuna siku iliokuwa yangara na kupendeza na kufutia iliyojaa nuru na baraka na amani zaidi ya siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia katika mji wa Madina Madina kwa kuingia mtumi sallallahu alaihi wa sallam ndiyo ikabadilishwa jina ikaitwa madinatul munawwara asli ilikuwa ikito yasri lakini kwa kuingia mtumi sallallahu alayhi wa sallam ikabadilishwa madinatul munawwara na ndiyo sahaba kama huyu akawa kwa hakika hakuna siku na ni kweli ni madina ilikuwa madinatul munawwara pia Asema sahaba huyu kwamba hakuna siku iliyokuwa na giza na zulma siku ambayo ilikuwa yatisha sijui unampisha utauelezea kivipi Asema hakuna siku walioiona kama siku aliyofariki mtume wetu sallallahu alayhi wasallam Naam kweli maswahaba wakubwa wakubwa walifadhaika na kufadhaika kwa sababu ya kufa mtume sallallahu wa wa alaihi wasallam ndugi zangu wa Islam kwa munasaba wa maneno ya sahaba huyu mimi pia leo na kariri na wamekariri wana harakati wengi wa hizbu tahrir kwamba hakuna siku umma huu baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi kuondoka na maswahaba zake hakuna siku ambayo ilikuwa nagiza, na zulm na dhulm na ovu zaidi ya kutisha kama siku ya tarehe tatu mfano wa tarehe tatu mwezi wa tatu. 1924 Kihakika siku hii kwa umma yetu leo mbali ile ya maswahaba ya kufa mtumi sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi siku ambayo ilikuwa, nagiza, ilikuwa nagiza, na giza imekuwa na giza na ni siku ya 1924 Sad March 1924 tare tatu, mwezi wa tatu, mwaka 1924 hii ni siku ndugu zangu waislamu ndiyo mwanzo baada ya waislamu kuonja nuru na hali nzuri waliyoahidiwa wa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla abure kutoka maka kwenda madina Maswahaba katika mjoo maka walikuwa katika hali ya giza, dhulma, ziki balaa, fujo na kila aina ya fadhaa, wasiwasi. Lakini kila mara Mtume sallallahu alayhi wa sallam atiwapatia bishara kwamba nuru itakuja, nuru itakuja, nuru itakuja na itangaza mashariki na magharibi ya ardhi. Ikikumbuka kisa cha Al-Habab ibn al Sahaba ambaye aliteseka katika mjua Makka mateso ambao hakuna sahaba aliyetezeka zaidi yake. Hata Bilal bin Rabah kurudi nyuma. Al-Habab bin Al-Aras alikuwa akiyekwa katika moto akiang'ikwa kama vile tunavyoona leo mishkaki inachochomwa. Ndivo alipotakuwa akiyekwa sayyidina Al-Habab bin Al-Aras mtaka mafuta Yenye kutokota na kutoka kwenye ngazi yake ya yake ya kizima moto. Alikuwa alhababi bil arasa kikufungulia mgongo wake. Jizu lilifofura fura miji nyama. Wallahi utalia. Alhababi bil arati yunfuta mtumi sallallahu alayhi wa sallam amwambia ya rasulullah mta nasrullah lini hiyo nusra ya Allah itakuja? Tumi sallallahu alayhi wa sallam yabadilika ya uso wake unakuwa mwekundu angalia majibu anao mjibu aliyekuwa na subra kama huyu lakini mtumizo sallam kwa sababu ya confidence na imani aliyokuwa nayo kwamba nuru itaangaza duniani na uislamu utapata nguvu na waislamu watakuwa na amani Amambia al-habab ibn al-arat watu kabla yenu wacha we wamechomwa kama mshikaki na bado roho yako yapuma mpaka sasa watu kabla yenu Walikatwa na msumeno kati kati huko wako hai wakiambiwa ikfur kufuru na wakasubiria wakastahimilia mtu akakatwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho vipande viwili na wakasubiri wakakubali kufa katika haki amambia watu kabla yenu walitanuliwa na machi vishana vya chuma Kungongolewa ngozi zao, Kungongolewa ngozi zao na mashanuo ya chuma mpaka zikamalizika zika ngozi ikabakia mifupa. Mtu ywaambiwa kuifuru, kufuru na anasubiria mpaka anakufa katika hali hiyo. Bal antum qaumun fastaajilun. Ee, hey, alhabab, nyinyi ni watu mulio nataka kutaka mambo kwa haraka haraka. Amwambia al mtumi Mtume Allahu الله عليه وسلم Itakuja wakati amani itaenea nuru itaenea hali amani itakuwepo kiasi kwamba mchungaji wacha wewe mchungaji mwenye wanyama wake ambayo ni bidhaa wanyama kwa wakati huo ilikuwa ni bidhaa kubwa watu wakinyang'anyana wanyama watu wakikunumao hai wa walikuwa wamezidi wakati huo amwambia al-khabbab wallahi zama sitakuja atasafiri msafiri na wanyama wake kutoka sana ila Hazar al-maut hakuna kitu utakachokikhofia isipokuwa wa mwitu na mfano wake na kadari ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala lakini atakuwa yuwahi amani yuatembea ulimwengu wa ardhi na kuelelea kila maeneo bila ya hofu yoyote dugizangu Islam, leo ni tarehe moja kesho kutwa itakuwa tarehe tatu tarehe kama hii ni mfano wa tarehe ambayo kwamba umma yetu ndiyo ilionja giza kwa sababu kuanzia siku hiyo umma yetu haijaonja tena raha siku hii tarehe tatu mwezi wa tatu 1924 ndiyo siku iliangushwa serikali ya khilafa iliyoasisiwa na mtume wetu swalla alaihi alayhi wa sallam na kuanzia zama hizo waislamu hawajakuwa tena na raha kutoka siku hiyo bali bila di zetu zinaziligawanywa na zinaendelea kugawanywa gawanyo kila siku na kuingiliwa ndugu zangu waislamu mamama zetu wananajisiwa ndugu zangu waislamu wazee wetu wanazalilishwa Vijana wetu demu zao sina mwanzo mfano wa damu ya kunguni hivi leo. Mpaka leo kutoka siku hiyo. Ni majuzi tu ndugu zangu wa Tumeona katika vyombo vya habari ndugu zetu Waislamu Uislamu uliingia mpaka maeneo ya China. Na waislamu China wapo katika jimbo la Turkistan. Jimbo hili Nina waislamu ni wengi katika jimbo hili. Lakini angalia izilali gani wanaonyeshwa waislamu katika jimbo hili. Wanauliwa waislamu, wananyanyaswa waislamu, wanalazimishwa waislamu kuritadi. Na kama hutaki yale ambayo kwamba yanajulikanwa katika dini yetu kwa dharura, kwamba ni mambo ambayo ni haramat wanalazimishwa nayo wanawake wanatolewa uti bila yastara ambayo walilazimishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanapigishwa koleni waislam na kulazimishwa kunywa mivinyo kunywa pombe kunywa tembo kunywa wine rugi zangu waislam hali hii toaiona nani atakwanusuru hawa nani atakayenusuru wa waislamu kama hawa ndugu zangu waislamu tumewetu sallallahu alayhi wasallam imepokelewa katika sira kwamba siku moja mwanamke wa Kiislamu katika soko la mayahudi alidhalilishwa kwa kuvuliwa hijabu yake akatolewa sara yake ya hijabu sikuvuliwa uchi sikuvuliwa nguo uchi la stara yake ya hijabu ilitolewa na Yahudi mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina kwa sababu nuru likuwa itaingia Akalazimisha jeshi kutolewa kabila zima la mayahudi hawa Kupibwa kichapo chao kwa kumwaibisha mwanamke wa Kiislamu Mutasim billah yuafuturu pamoja na waislamu asikia sauti ya mwanamke watasima watasima uko wapi e hey, mutasim nadhalilishwa mimi mutasim billah wauliza waliokuwa wakifuturu nao mwaonaje tuendelee kufuturu ama tutoke wale wamwambia tufuturu haraka haraka na tukimbie mutasim billah waambia la ila hilo Hatutaweza chakula kitashuka vipi lihali mwanamke wa Kiislamu yuwapiga kelele ataka msaada wetu vipi sisi tutakaa tufuturu ili hali mwanamke kama huyo pokati kaizilali anato jesimu bila kwenda kumnusuru mwanamke mmoja ndugu zangu wa Kiislamu ni kwa sababu wa wakati huo walikuwa wako kwenye nuru hivi leo ndugu zangu wa Kiislamu ni mamama wangapi ngapi wanao najisiwa? Ni watoto wangapi maelfu katika biladi za Kiislamu? Si Iraq, si Chechnya, si Kashmir, si Syria. Maeneo mengi ndugu zangu wa waislamu wa mamama wa Kiislamu wanapigwa na kudhalilishwa. Nao nakaa wakiuliza wako wapi wanaume watakao tunusuru Wako wapi wanaume leo watakao tunusuru kama vile kinamutasi bila Duki zangu wa islamu hili ni swali yatakaniwa sisi tujiulize Wako wapi watakao wanusuru wanawake hawa wako wapi watakao nusuru biladi za kiislamu kunyakuliwa Duki zangu wa islamu Mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi tuliyotangulia kuisema قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بنو اسرائيل تسحسحهم الانبياء كلما هلك النبي خلفه النبي وإنما لا نبي يباد فستكون خلفاء قالوا واما تامرنا قال فوب البيع الاول فالاول حديثه امت محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب الاماره من حديث صحيح اسمع متويت صلى الله عليه وسلم كتب بشاره كوابطيا امر واسلام ya ya ye utawala baada yake yeye mtumi sallallahu alaihi wasallam atakapoondoka asema sallallahu alaihi wasallam walikuwa banu israel wakitawaliwa na utawala wa mitume mitume wao ndiyo walikuwa wanasiasa wao wakiangalia mambo yao kazi ya wanasiasa ndio kizambo wa islam nikusimamia maslahi ya umma sikudhalilisha umma sikunyanyasa umma sikula mali za umma sikufilisisha mali za umma bali kazi yao viongozi ni kuangalia maslahi ya umma asema ya Mtume SAW Bani Israili walikuwa wenye kuangalia maslahi yao walikuwa mitume wa inna la nabiyu baadi lakini hakutakuja tena mtume baada yangu mimi Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin hasekutuma wewe isipokuwa uwe ni rehema kwa ulimwangu mzima Mtume SAW katika hadithi hii watutolea ishara akituwambia kwamba ndiyo ndio mwanasiasa wa wakati wetu zama na kaumu yetu Mtume Muhammad SAW na hakutakuja tena mtume baada yake Yeye ndiye mtume wa mwisho lakini sallallahu alayhi wasallam Asema fasata kunu khulafa lakini baada yangu kutakuja mahalifa fatakur na watakuwa wengi Tumii wa swalla maulizwa watu amrisha nini juu ya hawa mahalifa Tumii swalla asema fu bidai alawwal falawwal wa utawala na kuwatawalisha mmoja baada ya mmoja wa Islam Mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam baada ya kupewa utume na kuulingania ya kuulingania Uislamu akiwa peke pekee ya yake ndiye Muislamu akaulingania Uislamu ndugu zangu wa islamu kwa muda wa miaka tatu katika mji wa maka Ndugu zangu wa islamu Mtume sallallahu alayhi wa sallam tuambiwa wa maya msiq wa anil In huwa ila wahyu yuha alikuwa hazungumzi matamaniwa ya nafsi yake bali anaoeyazungumza na kuyatenda ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika muda huu wa miaka 13 ya kulingania uislamu jambo kubwa alilolifanya Ambalo kwamba ndiyo pekee ilikuwa akiwapatia bishara wa islamu kwamba nusra ya Allah itakuja nusra ya Allah itakuja nusra kivitendo, kitendo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akatuonyesha ni kusimama kwa daulah islamia kusamama kwa darul islam akasimamisha darul islam serikali ya islam mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wa kumi na tatu ya utume wake mtume alipewa utume na akalingania utume kwa muda wa miaka na tatu. lakini suala la kusimamisha amri farazi ya kusimamisha darul islam akaitekeleza katika muda wa mwaka wa kumi na tatu. ndugu zangu waislam baada ya kusimamisha darul islam katika mwaka wa kumi na tatu. Alisimamisha ni amri kama vile alivyoamrisha waislamu kuswali na akaonyesha vipi tuswali na akafarazisha swala hii dumu kwa waislamu ila yaumil qiyama na alhamdulillah waislamu wamefahamu na wanaelewa wanaswali mpaka mtu kufa kwake kufunga Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akaonyesha vipi kufunga na faradhi ya kufunga vile vile ngizoangu waislamu farazi hii mbona tuistahau waislamu ya darul islam alioibuni tume wetu sallallahu alayhi wasallam na kila mara akawa akituonya, akituonya nayo kutwambia kwamba nguvu yetu amani yetu hali yetu mzuri yote inategemea dawla hii ya khilafa tumewetu sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi sahihi katika babul imara inma alimamu aljunna yuqatalu min waraihi wa yusthaqabi kwamba hakika kwenu nyinyi waislamu amir almu'minin imamu khalifa kwenu nyinyi ni ngao msikugani kuishi bila ngao hii leo mimi nipo ni ngao kwenu lakini mtakapoondoka wana kubwa kwenu ni kusimamisha ngao hii kwa sababu ndio itakayowahifadhi Duki zangu wa Islam maswahaba radhallahu majmaeel kama tunavosisifu na tukawaona kwamba walikuwa ni watu wakwasi watu waliona hikma watu walio mtumi mtume sallallahu alayhi wasallam wakati uonyesha duki zangu wa, wa kwamba baada ya kufa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam hawakumzika mtume mpaka wakasimamisha ngao hii wakatabua wa mmoja miongoni mwao kama vile walivoamrishwa fu bi bai'a al awal, -awal. mmoja baada ya mmoja mahalifa hawa maamir al hawa awe mmoja baada ya mmoja sio 55 tatu kama leo kila mtu adai yeye ni amiri al ataka atakapewa bai'a Syria, Iraq, Sudi, kila mmoja asema mimi ndi wa amiri muumini wa waislamu, nipeni bai amimi. Na wote hakuna hata mmoja ambaye yuko kwa maslahi ya umma. Ndugi zangu waislamu kama kweli hawa viongozi wana maslahi ya umma. Duki zetu China wangalipata balaa zile. Syria wangalipata balaa zile. Palestine wangalipata balaa hizi. Majeshi walionao maelfu ya majeshi M amu. M amu. Majeshi kwa majeshi walionayo. Mamilioni ya majeshi Misri wana takriban jeshi la milioni moja Iraq, ka zallika, Saudi kazalika. Lakini hakuna umma huu ambao unanusurika kutokana na mkono huyo. الذي يكرت انهجت كل تفكيرك يا اخي رسالكم سبب هو في تزيهافا قولي هذا فاستغفروا لي ولكم انه هو الغفور الرحيم وهو ال